amikor apám utoljára csapta be maga mögött az ajtót. Fancsikó frakja gyűrött volt, noha még így is elegáns és föltűnő, pinta fehér tornatrikója meg a sárgának és szürkének tisztátalan ötvözete. Fáradtan üldögértek képzeletem szélén, lábukat lóbálva. Aztán Fancsikó elémált, azt mondta, „Játszunk papás mamást. Mondtam neki, nem lehet, mert ő is fiú, meg én is. Fancsikó tőle szokatlan módon megvonta a vállát, és visszaült lóbázni. Mi van, ha az ember hóna aljában tanyát ver egy fészek alja kiscsibe? Pinta lesütötte a szemét. Mit csinál? kérdeztem. Tanyát ver! Tanyát! Azt! Kedves Pinta! Kezemet szertartásosan mellem elé vontam. Kedves Pinta, ez egy... – Vadbaromság! – Miért? – Csak. Pinta fürkészön rám nézett, aztán visszament a képzeletem legszélére. Én fölültem a radiátorra, melengedtem a nadrágom. Jó volt ott fenn ülni, és Fancsikó mégis megszólalt. – Hallod? – Pinta föllemozgatta a fülét. – Mit? A kések surrogásált a felnőtt szobából. Késekét? Miféle késekét? Karéba vágják a levegőt. Nagyon éles kések, és nyitott tenyérből dobálják. Úgy tettem, mintha nem hallottam volna semmit, de bosszantott a suttogás és a surrogás. Pinta összecsapta a kezét. Ne mond! kedves Fancsiko, hát valóban! Káncsikú kedvetlenül simogatta meg az állát, tudta, hogy most mesélnie kell, és elég eszes volt ahhoz, hogy ezt unja. Éles kések szabdalják a levegőt a másik szobában. Kés. Kész. Egyébként a zsálkodásuk, de most nem mulattatott. Elfordultam. Láttam a szemben lévő járdát, és már láttam rajta a kék szoknyás lányokat. És ha fogják magukat az összes teknős békák, de mind az összes fogják magukat és bebújnak a fürdőszobába, no, akkor mi lesz? Pinta Vigyorgocs rugdosta a vádlimat. Ilyen nincs. De lehet, szólt Fancsikó barátja védelmérekelve, a megoldás, piccentet kegyesen felém, az, hogy a házmester bácsi nem engedi be őket. Jól jóvá, jóvá mondtam gyorsan, mert a szemben lévő ablakban a függöntől félig takartan egy igazi nő állt. Teljesen igazi. Fancsikó és Pinta hangosan pusmogtak. A szája piros. Piros, rúzsos a szája. Fancsikó akciója következett, Udvariasan kopogott a hátamon, és rögvesd beszélni kezdett. Nyilván te is érzékeled, hogy a felnőtt szobában agyon szabdalják, és így tönkre teszik a levegőt. Közbe kell avatkozni. Te vagy a tűzoltó parancsnok, én az alt Pinta pedig az autó. Pinta, kérlek, szirénálsz! Így történt, sziréna verte föl a pagon csöngyét. Az igazi nő kicsit előre előrehajolt, úgyhogy homloka szinte elérte az ablaküveget, de a haj tincs, amely a mozdulattal lebukvencezett a homlokára, már bizonyosan. Nem fordultam, nem is fordulhattam meg, úgy mondtam. Ahogy jeleztem, én egy fiú vagyok, és ti is, csak kisebbek. Egyikünk se tűzoltó. Fancsikó, ezt te találtad csak ki? A nő közben cigarettára gyújtott, hogy fújja, és piros-rúzsos a szája. Rendben. Pinta, ha nem volt is éles eszű, de időnként szép volt és leleményes. Rendben. Akkor én vagyok egy gyönyörűséges vers első verszaka, Fancsikó a második, itt Kajánul oldalt pislantott, te pedig fölmondasz minket. Most elvette Ajkától a cigarettát, s csücsörítve rám fújta a füstöt. Kacérkodik. De bennem emberére talál. Előbb jól megtáncoltatjuk, csak aztán csapunk le. Kegyetlenül, magabiztosan, ellenállhatatlanul. Hogyan? Mit mondtok, kedves Fancsikó és kedves Pinta? Szóltam egy amorózó könnyedségével. Összekrétázott arccal Pinta és Fancsikó csorba képzeletem karimáján. Intettek felém, nem haraggal, de lemondóan, még kínozzuk a kicsikét, nem nézünk vissza, s aztán ugrottak. Pinta tornacipőjének fehéres foltja. Ebben a pillanatban csapódott az ajtó. A legkülső.